Vamos a baixar a música por po la ponte de San Xoan para recibir un Xoan, además. Juan. A, a eso, para recibir a otro Xoan. Ainda, ainda que sea tarde, vamos a felicitar a Xoan, que a onte foi su... So, so, so, so. A sué Anomástica. O Anomástica, claro que sí. Moi boa tarde, Xoan. Boa tarde, Xuli. Boa tarde, Armando. Boa, boa tarde. tarde. Pois, pues, escuitando esa música de fondo, recibimos-te como itísimo garimo, porque desexamos esta última... Mm, mm, a última emisión do noso programa Galegos Novais, pero que, o oh, despois de verán, voltaremos outra vez, o xe sea, que, que queremos... Eh, Axudarnos de ti para comunicar un poquinho a, a, a nosa emisión radiofónica de hoxe. Eh, claro, pois, pues, paso o xa xoan, eh, eu, eu volvimos a comer sardinhas, eh? ah, ah, ah, este, este vai ser unha novú de sardinhas, seguro, eh? tamén, eh, sí e sí, que pingan o pan. é <risas> ah, eh, eh, lógico. Non, no en mes de xuño todas as sardinhas pingan pan. Segundo, as vais cada estar en comida, mm. como se dice, eh as sardi... oh, eh, non pasase apercebido o oh, o oh, que oh, oh, oh, okay, a un kilómetro redonda o veciño casa sardiña enche a uh, un lugar de do do aroma. Está estaban boas, na eh, ría de Vigo funas buscar Arcade, Andá pescador dalí que me dixo ben eh, buscar unha sardinha e bueno, estaban, o, estaban boas o, o bueno, pues, a disfrutar do tradicional lógicamente, non? Bueno, pois pues, estamos xa Acaba, a mí, a mí, o que me gusta é asadas a brasa. Claro, claro, é así, é así. Bueno, sí, sí, sí abraza, eh, oh. a brasa, a panxa tamén está moa, claro, ten en grasa as ardillas tamén de que acrescentan. Sí, ¿verdad? claro, eh, claro. Eh, Pero, claro, <coughs> a brasa eh, é como se deben de fazer, é como as fixen, é eh, uxe. Muy ben, claro, ben, ben. Carbón a parrillita, non era... Eh, iso xa solamente, é bueno, uns pementiños tamén acompañado, ¿no? <risa> Mira, eh, Non entonces... non xa hai como ser galego. <risa> Moi <Muy risa> ben, ben, Bueno, Xuan, que contanos, a ver, que que tenes tiñas preparado para hoxe? Diz. Pois pues nada, me que marchamos de baile. Vale. E, e quedamos así como orfos de... De, de... de comunicación. Pero Habrá... de todas as maneiras toda co, co, co peto preparado para para facer moitas reportaxes, non? Eh, home, iso é imprescindible. Eu que dixo un día, Xulio, sí. ou a ti, ou Armando, eu son galego dependente. Eu sí. necesito, <risas> necesito de Galiza para vivir. Entón, hai que salir por aí, porque ademais xa agora Acá que é o sitio que cheques vai Vás encontrar unha festa, unha romería sí, sí, sí. Ou algo Entón, eh, ata incluso Vás a, a, a aldeas Ou lugares, no. parroquias Que teñen moi po, uh, poucos habitantes Porque a migración A sí. Cataluña, País Vasco pois pues, eh, foi moi potente, no as Américas, mm -hmm. e agora nesta época volves de che, ata aí rapaces, ves os rapaces porque, claro, eh, claro. Eh, correteando, claro, rapaces que durante todo ano pois pues, están sabendo, claro. tal, pero o, o galego aparecemos desse mal da morriña e voltamos. Mm. E despois pois pues, veñan as festas. Fíjate ti, hasta o os está de 2 que que fueron ante os dolores, os dolores sea va ben avanzado algo, pero claro. eh, eh, cambiaron as festas porque a emigración quería participar da da vece dolores eh, claro. en Alama ayer eh es celebrar os dolores, o sea, uh -huh. que, que, eh, eh, bueno, cambiouse o santal para para que disfrutáramos que están fora, ¿no? Uh -huh. eh, eh, É claro que hai que facer por aí, é preparar cousas para, para contar. É claro, nos moitas cousas pendentes este, este ano, porque non dá abrazado todo. Claro, claro, lógico. Pero, lo, lo é, pero é, estaremos aí, hijo. Escoita. Hai, hai unha cousa, hai unha cousa que, que agora mesmo está está preto a celebrarse, que os amigos do Couto Misto fan a entrega do do da do, do, do bar, a, barra de mando, a todos os xuíces de, de, de precisamente me parece que este fin de semana ou esta, ou non sei se este fin de a seguinte, a seguinte, é, é, é despois do é, é despois do 28, é, é a primeira fin de semana de, de, de xullo. Alí, entonces entregan todos os, os, ah, pues. os, os premios ás persoas a, uh -huh. Bueno, os, oh, nomean pues, suices do Couto Mirto non sabes, suices pues, honorarios sí, pues, Xa me acabas de dar unha idea eh, eh, gustaríame estar presente porque sabes que estuvemos aí fai, eh, fai pouco un pouco eh, recordando ou vendo o que foi esta terra, este estado non este sí. estado de, de, de este estado independente sí, sí, sí. Sí, que non foi unha cousa temporal claro, claro, algún claro. pode pues, decir que, que foro, foron casi 800 anos de estado de... Sí, eh, sí. independente con, claro, claro que, estado que legislaba, ditaba normas, leis, un microestado, o sea que... sí, sí, micro de... pues, si si un microestado, escoita cousa, pois se vas para ali, preséntate ante Xosé eh, de PP de Redondela, que é un dos organizadores, un dos do, do, da directiva de, de, dos amigos de Couto Misto, que dille que vas de parte nosa e xa verás que te serás moi ben recibido. É unha pues, persoa importante. Pois pues, averiguarei da data eh, e ademais eh porque vin para documentar un poquio, e vin eh, alguna algunha grabación das nos anteriores e sí. in, incluso fíjate ti que que co cidade unha das veces ali pos, vino vin ano que a un diputado, a un deputado de aí no, de no, no no catalán, governo catalán, no catalán sí, eh, que der un un de de Suez, Suez si, si, si, si. que bueno, pues, eh, É a distinción que, de, sí. que se decía. Algo que sabe, Suiza por decirlo de alguna maneira, o, o o primer ministro, o que gobernaba era un estado, pois pues, que, que había un xoete, pero haber un presidente, sí. había un xoete, e logo outros xoetes,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 pois escoida que para cando voltemos falaremos de de ese día eh, íbamos estar tomando imágenes e eh, eh, vendo a, a como no nomean os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 o señor. Pues eh, todas as persoas que van a estar nomeadas, xa xa che dicen aí, vai a ser o Centro Social Cultural Deportivo de Vilario de Raya de Chaves, Asociación Mulleres Rurais as Reiñas da Picoña, de Calores de Randín, a entidade de Valdarán, a, a, a, a entidade de Valdarán é unha entidade moi semellante ao que fixeron naquele momento os Dogutumisto. Eh van, van no a vanos a casallar. Bueno, bueno, vanlle a entregar o, o, o nomeamento de Xuiz eh,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 la radio la radio, claro. radio eh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 Enfrente bueno, ás neves. Vas, sí, sí, sí, señor. S sabes o que o o, o espacio sí, que te digo? Sei, sí, sei, sí, sei. Sí, vale. Sei. Sí. Pues... Eh, eh, máis. fíjate que a, en Galicia ata hai un museo do contrabando, eh? Eso, sí, sí. Eh, alá, como se chaman o, o Concello, Está despois de, de, de Berín de Berlín. É agora Non serán Chaves. No, no, no, no, tío. Eh, ese sitio ahí bueno, na zona da la pero hay un museo do contrabando en, ay, ahora no me sale, me caches, da más salada, sí. que bueno, hay un pequeno museo que que está dedicado o, o, o contrabando, sí. sí. Eh, das técnicas estémica escavina, ¿no? Sí, sí. Eh, porque porque eso foi algo, bueno, Eh, cando falamos de contramando, non falamos de... do que podemos ver na serie, suxe, de televisión, do narcotráfico, de todas sí, estas sí, cousas, sí, sí. senón que era casi un... o, o, o intercambiar cousas que nun lado de deste de país eh, non había... Eh, no, o xa, sea, eh, eh, non lado porto e había, e eh, viceversa, porque había das dúas partes se pasaban. Fíjate ti, agora falando do Couto mixto é... Eh, A, a primeira penicilina que entrou eh no comentaba a parte un libro feito por uma senhora Dalí, a primeira penicilina que entraba que entrou en España entró polo con porque él estudiando o Portugal que tinha relação fluida com o co, co Reino Unido uh -huh. e então estes comerciantes abaixado Eh penicilina en España era muy difícil encontrarla, pero dendo couto isto se distribuía penicilina, de feito, eh, eh, eh, había tres boticas no couto misto, o sea, casi había botica, tantas boticas como como habitantes y, y, y estaban dedicadas a eso, a, a meter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 que enfermedades espectacularidade, Pois si, eu di, eu comentábache que de volta te, te meterás por entrimo subirás para arriba para porque hai unha zona que, que o pasar de Galicia a Portugal preciosa, sí. unha zona sí. fantástica. To, no? to, toda toda a zona da raya, bueno, Eh, a, a min, personalmente, as partes interesadas que credibilidade te teño. Que vou dicir da miña terra se sou enamorado da terra. entonces sí. a credibilidade, algún poda dicir, ah, xa isto xa dicir, sí, sí, sí. pero é eh, é eh, eh, fermosísimo. Eh, Castro Laboreiro. É bueno.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 Con, que vive xente a tanta altura Sí, no? sí, Lamar eh, de Mouros eh, me parece que é o Xana E aí, pois, eran eh, eh, eh, eh, a xente se movía hacia esas partes máis altas sobre de, de, de Primavera ata prácticamente cando empezaba o ano escogando, ¿verdad? Sí. Eu, que era Castro Laboreiro en sí, prácticamente quedaba Valeiro, Valeiro ata que ata que volvía o o Indernado. Eh é, é, é moi recomendable de verdad, visitar todas esas é, é, esas as brandas. E e ali, en Lamas de Mouro eu lle recomendo a todo o mundo que vaya aí, que vaya ao centro de interpretación do parque. Claro nacional. Ali, sí, sí. además está permanentemente aberto todo ano, no? sí, sí. E, esa instalación y ali hay un espo... aparte de que eu as veces que fui aí sempre encontrei con uns funcionarios bueno, atentos. Eh, atentos, amables y, y, y che van a explicar eh, un pouquinho o que o que o que vas a topar o que vas ver incluso a fauna é uh -huh. eh, si, si, si, si, eh, eh, un sitio de verdade que pois pues, eh, pues, eh, de verdade que cando falamos contigo sempre nos, sempre nos eh, acercas, achegas nos lugares extraordinarios e lugares importantes que eh, todas as persoas que, que nos están a escoitar seguro que toman nos a, apuntes para que en algún momento se si hai eh, salida ou, ou por lo menos viaxar ahora en, en as vacaciones non no verán pois, a chegarse a lugares tan eh, feiticeiros e tan candidatos e despois, se se baixe para baixo chegar ali a, a, a, a, pois, para, para despois eh, meterse cara a, cara a España, pero o, a atravesar toda esa zona de Portugal pois, eh, Monsão, lógicamente é a zona xa final pois aí aproveitar para degustar o albariño de, de, de, de Portugal que é diferente... De un viño, albariño. Verde. O, o, viño alba, o, o albariño que é portugués Porque en España sí. é rías baixas claro, claro, de, claro. A denominación albariño <risas> da, Corresponde aos portugueses Son grandes productores de, de viño E de moi boa zona e, A verdade, o viño É un sumo experto Pero coas temperaturas que época Porque a que estáo falando dos sitios de Galicia hai temperaturas de bran, ¿verdad? e po viño a temperatura para ah, okay. que colla sí, sí. Eh, alcohol, para que teña esos azúcares, e presenta eh, eh, eh, plantacións enormes de, de, de, de viño. De viñe, eh, sí. eh, me decías ti, eses lugares eu poños pero eu sempre dou un consello cando ven que xente que xe pregunta e eh, eh, eh, digo yo, mira, eh, o primeiro é salite fora das autopistas e das automías ah, sí, sí, eh, sí, sí. E, e deixarte perder claro. eh, e ir con papel na mão bueno, pois pues está ben eh, vai o Castro Laboreiro vai a Lamas de Mouro vai ao Santuario da Peneda ahí, pero carón, se, sí. se, uh -huh. se tens tempo eh, desviate por qualquer camiño que vais a encontrar os tesoros, os tesouros están eh, en sitios apartados, porque se estubera a la beira dunha carretera da que pasa millaoves de coches a cúmbero levar os tesouros, <risas> <risas> é en ese prezio tesouro. Entonces sempre este outro día me decía unha un, uns mozos, eh, para o verano, que ven, vamos volver a as terras eh, vamos ir a, a A, a Fisterre, vamos ir non sei que E dicía llevo Pois ben, pero cando vai a fister Home, vai-te O Pindo vai O Monte Pindo, claro Vai-te o, o Faro de, Menos conhecido De Xan de touriñán O Roncudo eh, eh, eh, eh, eh, Exactamente vaite te aunque ha e pero menos vaite o cementerio dos ingresos dos ingleses sí, sí, sí, día, sí, sí. Día, que se te riesce porque avete bueno hay que un poquito eh, ver a historia eh, e ver por que a fisterra chama a costa da morte claro. porque no sei que mm -hmm. eso eso te mete en un bias verdad de de de emocións mm -hmm. de de de, de redescubrir, se claro, claro, pode ser claro. a palabra e, e é quando eh coñece, o sea, sente, sente e aparte acaba coñecendo e entendendo a xentes, no? Claro, claro. non é decir eh, moitas veces que eh, eh, É, é, é un pouco eso non de, de, de ir asás dexilles Dr Oriñán debe ser o, o, o, o, o, o, o, o, o faro Toñán debe ser o máis exterior de, de, de Galicia non de, de, de Galicia de Europa e de Europa tamén Europa ¿no? de Europa continental que ocorre? que X de Toururiñán eh, é unha superficie llada non é un promontorio é sí. un pouquiño norte de, de Fister sí, sí. é, é claro Eh, para un navegante é moito máis visible eh, o peñón se sí. aparece de maneira o montículo que está Fisher e o faro eh, como a terra redonda o alcance geográfico de, de eh, eh, visual de un marino mira antes eh, eh que Touriñán, ¿no? Claro. O sea, eh, entonces entonces esa razón do do de por qué era tan tan grande, tan importante, ¿no? Sí, o, o, y y, y, y por durante séculos eh, oye, ya hay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 Por, por estimación sea atando tantas horas a este rumbo estaba en tal sitio e iba carta pero había que situarse a última vez en unha situación verdadera. verdadeira verdadeira, decir con referencia a un punto, entón teño Fisterraí era dai me vou cruzar o Atlántico e, e, e se vou a Ciena Mayor, non equivocarme e, a, para, e, e terminar en Buenos Aires e, e, e se, ca, se calculaba, claro Pensa que o que sería un, un minuto ou un segundo de, de, de arco nos cálculos do capitán. Iba para iba para Nova York e terminaba a en Brasil. Brasil. E iso eh, supunía uns costos enormes porque había que volver subir o barco para arriba. Eh, eh, eh, eh, eh. Entonces, claro. eh, por eso, por esa importancia de, de esa situación que tomaban eh, o, os marinos no... No, estar aparte xa, a historia tamén que, que andaba pois pues, cabía de que a xente xa peregrinaba de, desde fai miles de anos a ver o, que, se, que o sol se metía na auga Claro, eh, claro. Eh, es, Solamente ti pensa eh, o, o, o medo que pasaría ou o asombroso que sería para para que las xentes os o o pensar coso que era necesario, ¿verdad? que sí, sí, sí. eh, que se va a meter na auga é eh, que o día seguinte se volvería, ou non volvería. Porque, <risa> <risa> ah, oye, oye, o... Claro. Vale, aparte aparte o sítio impresionante eh, toda esa costa impresionante as costas sí. de sol e eh, Nesa forma, bueno, Fisterre xa está petao, ahora vas, e ali hai centos de peregrinos, e... sí. porque moita xente despois de chegar a Santiago da Compostela vai... Sigue emprendiante. Sí, vol, vol, vol, hasta... Volve cambiando hasta o final na... hasta o Fisterre, hasta o final do mundo mm -hmm. conhecido, no? sí, sí. pero eh, eh, eh, eh, eu recomendo sempre baite ti ira, pasa por Curcubión, C, C, Curcubión, vai topindo e ver o monte Pindo. O monte Celta, que lle sí, chaman, non? Sí, sí, sí. sí. sí, sí. Omo, bueno. omo, dicen, como monte sagrado da cultura Celta. Sí, sí, sí. sí bueno, o, que digo, o, o que eu digo de, de, de visitar esas zonas que que ti nos comente seguramente, dirir a todos os nosos coitantes de, de teñen moito que ver precisamente co, m, co, bueno, coa natureza, lógicamente, pero que tamén en cada unha desas zonas a gastronomía é insuperable, non? Hombre, que che vou definir de comer, que de comer ca carpeixe Por exemplo, mm. na Costa da Morte. é bueno. eh, eh, que é que um, o sacalo do, do, do barco é eh, que entre o sea, as sardinhas que comín eu que chegou o barco ás 10:00 da mañana e eu as once e 10:00 tiña sardinhas na caixa. Menuda frescura. Hombre. <risas> eso é persistente e aproveitar eso. Onde hay un hay un un día eu atropelé a que é dueño de un restaurante importante, moi importante de, de esa zona e eh, eh, eh tem un hombre singular. Mm. e eh, decía, bueno, no sé se puede decir o no. Claro que, sí, claro que pode, pero, sí, Pero o restaurante eh, eh se tira do cordel. Tira do cordel. Ah, sí. Eh, Sí, sí. E, e, o de tira do cordel viña porque e, Dende o, o restaurante verdad mm -hmm. e, Se dixía Ti que queres e, Os pescadores pasaban por ali E decía, Home, se tese unha vanexo Se tese unha aluvina sí. e, e dende a ventana da cociña Se botaba un caldeiro mm -hmm. Atado con un cordel E se tiraba para arriba O peixe, a, sin tocar continente O sea, chegaba mm -hmm. do bote A cociña do restaurante E eh, eh, aí, aí lle quedou o nome de, de, de... Tira do cordel. Tira do no cordel. Sí, sí, si, si, si entonces... en Fisterre, sí. Xa sí. me falou de él, Pepe, Pepe Formoso, por certo, que si, si vas alguna vez a Fisterre, hotel, no, a, o hotel... Eh, o menudo menudo, porque cada, pues cada vez... Que tens que saludar a, a Pepe Formoso que é o dono da, do Hotel Velafisterra, que é pues, hotel o, o hotel literario que chama él Chamael, chama isto Pois que tes tes eh, te quedarte a conocer dicindo que eres un corresponsal da eh, da nosa radio. Eh, claro. Hombre, dice sí, sí, que eres eh, corresponsal de nuestra eh, radio. Claro. Eh, na, bueno, ya es que todo. Serás bien recibido. Pues eh, nos fará unos precisamente de tirado Cordel o, o Pepe. Y, y aparte sí, de que, sí. que falla el ir reuniose y tal. Eh, teñe un, sí. un especialidad que precisamente, últimamente, eh, especializaronse en Abrasa, ¿sabes? Sí, sí. O de Tiro del Cordel. Sí. Entonces, eh, eh, eh, a Fisterre, eu cada vez que vean a alguien en eh, el bice tal yo se puede hacer una excursión hasta o of, Fisterre xea de inverno ou de gran porque, ullo, a veces que bonito é eh? a posta do sol, as playas caray, a playa máis grande da Galicia que aí d'ahí ¿no? a, sí, a playa sí. de Carnota cento ou nove kilómetros de otra, playa Outra recomendación que ches antes de que si vas a Carnota ou o, o, o hiperto, hiper, tens que ir a casa a casa da nosa amiga Carmen Carmen ten unha vivenda rural que se chama Xanela da Lúa nome máis bonito. Pois tens que visitala de, de, de parte nosa eh, eh, seguro sí. que serás moi ben recibidopun apunta, sí. apunta xanela da lúa en lira en lira en lira, lira. Vale. Nos, o laño o ladiño de carnota O donde se discute que se é mais grande o horrio, de lira, de canota, <risas> yes, é, é, fíjate, sí, sí. fíjate que especial é Galicia, sí. que se pode discutir de, de, de La, do tamaño dun horrio, sí, cando, cando o que é medible non é opinable. Se metemos un metro, e iso, como en todos os sitios igual, é un metro. Bueno, pois non somos capaces de estar discutindo claro que sí. en días... Mm horas, anos, se é mais grande o Rio de lira ou de carnota. O de carnal, e, e, e, e, e, e Resulta que os, os, e, e isto, é médico sacou as medidas de nadie, pero um dia alguém se puxa a medir, eh, resulta que o, Rio, o Rio, Eh, máis grande de Galicia está en Araño, en Boiro en Boiro, diguelos e <ríe> eh, eh, eh, non ten discusión eh, vale. eh, tirar de dentro pero eh, sí. temos, temos ese encanto que somos capaces e eh, ao final ao final todo me queda e eh, eh, terminan todas as conversación ao final tú me queda a razón claro, o, claro. o de Carnota é o máis grande e o, o outro que estaba discutindo checa e dí outro ao final dou má razón, o de líder o máis grande. Sí. <ríe> bueno, o gaiá que to, tan só se xa o problema, pero o que si sí é certo que disfrutar da gastronomía en tornos é eh, fantástico, tanto dos, do, do marisco que os percebes <tú> ou non sei, propia, bueno, as propias, todo, todo. Yo, yo peixe algo fora de xe. Bueno, peixe por... deixan ten... Por... Por certo, eh, anodadxe ven os nomes, o de Pepe Formoso é, é, e o de Xanela da Lua. Pepe Formoso, Xanela da Lua, non Uy. había nunca, é precioso. Sí. Bueno, é precioso. Pues... O nome, para, para algún que non sea galego sí. parlante. Sí. Ventana <ríe> de <ríe> la Lua. Exactamente, Eso, exactamente ¿Eh? Ventana da la Lua, sí, sí, sí. Eso é es algo... Moi ben. Bueno, pois pois eh, eh, non sei se te incomodamos moito tempo, pero a verdade é que se tens se tes, si tes algunha cousiña máis que ofrecernos ou polo menos darlle, eh, por certo, sabes o que fazer. quería <risas> dicir a el, que falaba de, por exemplo, que se queres vivir algo, tens que salirte o camiño, non a carretera, sí. o sí. camiño. Sí, sí, sí. Ba claro, eu falo mesmo o que facía eu cando iba claro. con familia e todo isto, sí, e eu iba pois sí. prever, porque eu sou vou ao sítio e prevelo. Sí, non é prever sí. vou a comer unha fabada ou vou comer isto, non. Mira, mira Armando, fíjate, fíjate que isto bueno, algún pode de decir, ah, oh, estáse tirando da moto. É un anos moitos anos, en de mozo, eh, eh, pateando, recorrendo Galicia, lugares, falta, falta, e faloche de, de máis de 40 anos con regularidade, eh? falta a primeira vez que eu eh, houbera salido un día por aí, en non houbera descoberto algo novo. Mm. Mm. Eh, eh, eu digo sempre que que que, que poñer ganas. Galicia non acaba nunca. Mm. Nunca. No. Podes, é, é, é, que, é que descubres cada día algo. Fíjate, fíjate, eu teño no blog casi sete mil entradas mm. de sete mil lugares diferentes de Galicia. Bueno, de patrimonio, no gráfico, dun cruzeiro, dun, dunha igrexia, e dun mm. cada vez que vou descubrar algo, e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 a xente corre moito, non sei sí, será, sí, sí, será, sí. será que é un xumbello e, e non podo correr tanto no, e, e, o que fai falta é poñerle ganas de, de, de facer que o, o, o que ti buscas non, non é precisamente facer daño, senón disfrutar co que estás mirando non? é a sorpresa e eh, eh, eh, eh, agora xa como temos que ter que terminar, o que non digo tomar, eh, hai sitios sorprendentes, eu digo sempre por que non te acercas ata Quiroga e de Quiroga te metes cara a montaña e recorres algún sitio do, do Caurel, que eso tamén é algo eh, que, que hai que vivirlo, ou sea, eu son excursións que, que sempre que ven alguén, dirijo, vamos a ir a Fisterre ese eh, eh, si después si está en ocasión o utilía, vamos tirada a, a Quiroga, Monforte, todo por ahí o, por la Rivera Sacra, ¿verdad? Sí. Que que que eso, bueno, ya eh, sin norte de Galicia, porque claro. eh de Pameo, Alfoz, por ahí, eh está sorprendente, pero eso ya cuando voltemos, cuando voltemos Sí. como vemos ahí trabajando. Vamos, papel, ah, claro. vamos a hacerlo. Oh, claro. Yo a... voy seguir apuntando cousuñas vale. para para para sacar la morrilla esa. que aquí <risas> eh, eh, eh, eh, eh, eh, cobas por ella que yo siento una llamada. eu tengo que ir, que siento una llamada potentísima, que tengo que coger el coche, marchar man que secha Eh, que non pode glexos é que se marchar más tauras santas e ir a lama mm. ou marcharme a soltero de montes e eh, perderme por aí por unha aldea de Beari moi que... ben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 o ver o no volumen para para escoitalo <risas> sí, sí, sí. pois pues agradecerche moitísimo que estiveras coxe con sí, nosotros nesta tá. despedida de tempada de 2024-25 eh, eh, desexarche un feliz verán gracias Julio, gracias Armando gracias a diversa. ti gracias Armando, gracias Julio eh, unha grande esto, aperta e cobran xexa veña cheo de felicidade e fortuna Para todos y a todas. Gracias, feiticeiro también. Muy bien, venga, está loco. Está loco. Está loco. Homallau, mariaás O malhu o malhu as mareás oh, Foi um caxeirinho o oh, outro rintim tinha Foi um canxeirinho outro oh, rintiminha as pernas feias. Vou um jogar cheirinho de printin tin tin nas pernas tortas Vou cheirinho de printin tin tin legos no